يا أيه الناس الطق رّك الذي خلقكم من نفس واحد وَخلَق منها زوجها فبس من هم رجًا كثير والساء والق الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا الطق الله وقولوا قولا سديد يشلح لكم عملكمم يخذ ل ظنوبك ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعض. فإن أشتقى الحديث كلام الله. وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محتساتها. فإن كل محتسة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. محترم السلام الله. أم بني استقبار المعضة صلى الله عليه وسلم. وتقبارهم سنكذا محصن. محترم السلام الله كذلك Muharram ayı. Bu ayı Allah Subhanahu taala aylarından biridir. Lakin Peyğəmbər sallallahu ayrıca qeyd eliyib ki, bu ay çünki bu Allahın ayıdır. Baba ayda fəzilətli əməllərdən də biri orucdur. Bax, üstə bundan da Aşura ən gözəl günlərdən biri O gün haqq vasitə qalib gəldi. İman küfrə qalib gələn gün idi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu o günü orucla keçirməyə bizə tövsiyə eləmişdi. bildirmişdi ki, bir dənə o günün orucu bir il keçmiş günahları yiyor. Və həmsinin necə bildiği ki, Məhərrem aya həmsinin bizə bir təsəlli ayı idi. Təsəlli ayı kimi bizə xatırladır. Çünki o gün Allah s.ə.q. Allah s.ə.q. kömək eləmişdi bu ayda, aşırı günündə və bu onu göstərir ki, küfür Zalim, nə qədər böyük olsa da, nə qədər quvvətli olsa da dünyada, və lakin sonda qələbə məminlərindir. Həmsinin bu ay qeyd etmişdik keçən xutbələrdə ki, həmsinin bu ay e, ilin, müsəlman ilinin ən birinci ayıdır. Və biz keçən xutbədə toxunduq ki, müsəlman il dəyişəndə necə keçirməlidir onu? Təbii ki, toy bayram kafirlər kimi o, sadəcə keçən ilin barədə fikirləşməlidir ki, nələri səhv edib onları etməsin daha, hansı günahları edibsə onları tövbələsin. Yəni, təzə elək tövbə ilə çıxsın, təmiz. Çünki bu, ayların günlərin dəyişməsi, saatların dəyişməsi, bu, bəzi aylarda bəzi ibadətlərin fərz edilməsi, gündəli ibadətlərin fərz edilməsi, bəzi vaxtlarda Bunlar hamısı Allah subhantallahu adına bizə rəhmətdir ki, biz onları eləyək, günahlarımız yulsun deyəm. Kim istifadə eləyir, eləyir, kim istifadə eləmir, eləmir. Hər kəs özünü eləyir. Kim xeyr özü üçün eləyir, kim şər eləyir, ancaq özü üçün eləyir və ona görə caa verəcək hər kəs. Hər də onu mükafatın görəcəyiz ərazında. Və lakin, həm, həmçinin məhdənə müsəlmanlar bu il dəyişəndə biz gördük həmçinin bu, Xristiyanların tarixi ilə fikir versək, onlarda da il dəyişdi. Yəni, elə oldu ki, bir-birinin üstə gəldilər. Və lakin, fikir veririz ki, onlarda biz bilirik ki, onlarda necə il dəyişirlər. Yəni, haramla. Haramla dəyişirlər. Nə tövbə var, nə ehtilək var, nə günahlar var, nə peşmansılığı var, heç nə əksinə. Əksinə səhirlirlər ki, təzəl gəldə, nə olacaq, təzəl də Heç özlərdümlə nəyi sevinirlər? Ola ki, sadəri sevinirlər ki, o gün istirahətdir, içməkdir və s. Başqa günahlar. Bu, kafirlərin bayramı və keçirməkləri. Amma müsəlmanın isə keçirməyib ki, bey, sən tövbə ilə tərbiə almaqla, ki, özü e, zalim göstərmək, günahkar kimi göstərmək, təzə ildə təmiz adam kimi çıxmaq, rəhəmli, pak, başkalarına qarşı zülm etməmək və s. kimi. Və burada görsən İslamla küfrün fərqi. Yəni İslam ildəyişməylə kafirlərin ildəşməyinin fərqi və s. Və laçın çox təəssüf ki, bəzi müsəlmanlar da o kafirlərin bəzi bayramlara hansı ki, onların dini bağlıdır, onu keçirlər. Düzdür? Komünizm rejimi olub, belə yaşamışıq. Lakin indi biz yavaş-yavaş öz turasımıza dönməliyik. Və biz gəli özdən, özümüzü olaraq oxşatmalıyıq. Çünki açıq aydın hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurub, Peyğəmbər anh, buyurub ki, Mən təşəbbəhə bi qovmin fəhum minhum. Kim özün başqa qovmə oxşatsa, o da onlardandır. Və bu hədisə Albaniyə, raximə Allah, səhib buyurub. Mən təşəbbəhə bi qovmin fəhum minhum. Kim özün başqa qov Başqa cəmatı oxşatsa, o, onlardandır. Yəni, kim özün geyimində, danışığında və ya əməlində və ya əxlaqında onları oxşatsa, o da onlardandır. Hətta qəlbi bəzi əməllər var ki, qəlbi əməllər var ki, onlarda da oxşatma olmaz. Məsələn, qəlbi əməllərdən nədir? ehtidadi məsələlərdə. Elə şeylər var ki, məsələn, bəzi müsəlmanlar elə deyir, onlar ancaq mütbər əslər elə deyir və ya başqa dinlər oxşatma olmaz özü. Və ya məsələn, bəzilərin iradələrində oxşarlığı. Yenəcə bildin, oxşarlığı nə ki paltardadır, sözdədir, hərəkətdədir. Həmçinin oxşarlığı ibadətdə də olur və həmçinin adətdə də olur. Ona görə, müsəlman bu məsələyə ciddi yanaşmalıdır. Hər bir əmər görəndə baxmalıdır, Quran-ı sünnədən dəlil var. Çünki Quran-ı sünnə səni onlara oxşatmaqdan saxlayır. Onlara oxşatmaqdan saxlayır. Çünki onlara oxşatmaq, oxşamaq onların adəsinə gedməkdir. Onların əqidəsinə artıq gedməkdir. Deməli, oxşarlıq həm ehtiqadı cəhətdən olur, həm ibadət cəhətindən, həm əxlaq cəhətindən, həm adət cəhətindən olur həmçin, Allah. Ona görə, İslam dini, İslam dini müsəlmanı müstəqil, müstəqil bir fərdi, müstəqil fərq kimi, cəmiyyət kimi, ayrıca şəxsiyyət kimi tərbiyyəndirib, hansı ki, sən onları oxşamırsan. O, bu tərbiyyə Quransu nədən gəlir? Ona görə, İslam Qadağanlıq özü oxşatmaq. Çünki onlarda xeyr yoxdur. O şeylərdə əgər onların əməllərində xeyr olsaydı, İslam da təsdiqləyərdi. Əksinə, İslam qadağanlıq bu şeyləri. Çünki onlar o cür əməllərlə ancaq həlaki gedirlər, ona görə. Və kim də özün oxşadır olaraq, o da həlaki gedir. Və Quran, sünnədə, həmçün səliflərdə kifayət qədər dəlillər var ki, özü başqalarına oxşatmaq olmaz. Və Olan yolla getmək olmaz. Allah Subhanahu buyurur: "İhdinə sıratal müstaqim". O axı dedi ki, istəyirsən ki, ya Rabbi bizi düz yola yönəlt, Quran sünlə yolla. Və sonra deyirsən ki, sıratal lazina an'amta alayhim, ğeyril mağdub alayhim vəl dadalın. Və düşmüş və sənin qədəbinə gelmiş yollarını yox. Yəni fikir verəsən bu ayədə Bu ayədə əhl-i kitaba okşamamağı Allah'tan istəyirsən. Oların yoluna düşməməyi Allah'tan istəyirsən. Ve bu Allah s.v. da əmirdir. Əmirdir ki, Allah s.v. ki, sən düz yolu tap və neyyədir ki, başkaların yoluna düşmə. Həmçin başqa ayda Allah s.v. buyurur, وَلَا اَنْتَرْضَ عَنْكَ لِيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ hatta tattabi' milatahum qul innahu dallahu wal huda wa mani wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladhi ja'aka min al'ilm ma lak minallahi min waliyyin wala naseer fe qara surah 20 ay Allah subhanahu bu ayde hedelir onlari ki onlar yahudilerin ve nasranilerin yoluna düşüblar onlar tabolurlar Allah subhanahu olur Və ləntərzu anqəliyahud və lənsara hətə tətəbəyə səndən razı olmayacılar hətə səm olan millətini təbə olmunca, yəni hətə sən olan dinini qəbul eləməncə. Ona görə fikr versən, bəzi müsəlman ölkələri, hətta bizim ölkəmiz də Qarabağ məsələsində necə? Nə nə də ermənlər xristianlar və Azərbaycanın 20 faiz torpağını götürüblər, buna baxmayaraq Heç kəs olaraq terörist adlandırmadı. Nə qədər Azərbaycanlı öldü? Nə qədər müsəlman öldü? 20 mindən çox. Lakin heç çəxardı gördün ki, hansısa bir qəlb ölkəsi desin ki, ermənilər teröristdir. Amma bir yəni müsəlman xəstə, hansısa bir və ya allanmış, deyirlər ki, ged oran patladı, ged patladandan sonra o saat bütün dünya danışır ki, biri patladı, özün 50 nəfər öldü, bir nəfər öldü, bir dənə ağaç sındı, bir dənə maşın təkəri deşilib terror. Amma kim Ermənlərə indi desən terror deyib? Heç kəs. Niyə üçün? Çünki olar Xristiyandır. Amma sən müsəlman. Sən nə dəridən çıxsan da, olarsa oynasan da, onların nazını oynasan da, özünü onlara ki, da, çünki bax bizdə hijab belə qoymuruq biz və sair, biz məktəblərdə də busaq qoymuruq. Görsən biz necəyik? Hə, hə. Olar səndən onsa razı olmacaqlar. Sən bilgilən ki, sən olan dinin qəbul etməyincə, olan səndən razı olmayıcır. bunu başa düşkünən. Nə ayət ki? Ona görə Allah s.ə.v. <gülüyor> buyurur, yahudlar nəsrənlər səndən razı olmayınca, razı olmazlar ta, olan millətini qəbul etməyincə, yəni olan dinin. Qul inə hudə alləhi hulə hudə və ləni ittəbəxtə əhvəəhum bəqdələzi cəəkə biləl eləm mələkə müməliyyə vələ nasir. Allah s.ə.v. ayağın tamam Bitirən ki, bililən ki, de ki, al yol Allahın yoludur. Əgər birdən sən başqalarının havalarına tab olsan, onların yollarına, xüsusən də o vaxtdan sonra ki, sənə elin bəyan olunub, haqq bəyan olunub, onda qiyamət günü səninlə dostun olacaq, nə kömək üçün. Bu ayə açıq aydındır, qardaşlar. Qəra surəsi 120-ci ayə. Buyurun, təsviz oxuyun. Buyur, göstərir ki, sən nə ilə səndə olara, dinin qəbul etməsən, onlar sənin razı olmur. Və sən onlara çox bağlama. Sənsə haqq-qalandan sonra İslamı tərk onlara üz bağlısansa, sən qiyamət günü səninlə dostun olacaq və köməkçin. Hansı ki o gün sənin köməyə və dosta ehtiyacın olacaq. Bu başqa ayə Allah Subhanahu buyurur: "Və la təkunu kəlləzinin təfarrəqu və xətləfū min bədəmə caəhuməl bəyinət. Uləykə lehum əzəbun əzim." əl 105-ci Allah bu taala buyurur ki, hətta burada da oxşamağa qadağan eləyir və deyir ki, Allah Subhanahu taala buyurur, "Və <coughs> olmayın Allah Subhanahu buyurur ki, olaraq haqq aydın olandan sonra onlar baxmayaraq bölündülər və ixtilaf etdilər. Onlar kimi olma. Çünki onlar ulaikə lamə. Onlar, onlar, onlar dəhşətli əzab var. Əl-İmran surəsi tez 5-ci aya. Bu ayədə də Allah Subhanahu <gülüyor> taala qadağanlər olanı oxumaq, onların yolunu tutmamaq, kafirlərin yolunu tutmamaq. Həmişə başqa ayədə Allah Subhanahu buyurur və mən istəyirəm ki, ayələr çoxdur yazışlar. Başqa ayədə Allah Subhanahu buyurur: <gülüyor> "Və qala Musa li-axihariuna: Harun, Harun, xulfni mi fi qawmi və aslih Əraf surəsi 142-ci ayə Allah s.ə. bu ayədə də buyurur ki, Musa qardaşı Harunə dedi ki, sən mənim yerimə ol günə qömümdə və islah et və həmçinin bildirdi ki, fəsad, fəsad edənlərin yoluna tab olma. Fəsad edənlərin, müfsid, müfsidlərin yoluna gedmə, tutma gənə. <coughs> bu ayədə də həmçinin qafellərə oxşumağa qadağan olur. Hansinin <coughs> sünnədə kifayət qədər padiştər var. Həmişə qadağan elayıb, baxmayaraq deyib ki, peyğəmbər sallallah bura baxmayaraq siz onların yolundan gedəcəksiniz. Lakin yenə qadağan elayıb, adi məsələlərdə də adi məsələlərdə də məsələn namazı ayqabınla qılmaq, peyğəmbər sallallah deyib ki, qılın çünki yahuddələr çıxardı adlar həmişə nalların, amma siz nalınızla qılın. Həmsinin e, Peyğəmbər s.ə.vələ deyib ki, saqqalarınızı uzadın və buqlarınızı gödəldün, seçilin kafirlərlə. O vaxtə dedilər ki, ya Resulallah, birdən onlar da saqqalarını uzatsa, buqlarını da uzatsalar, e, gö birdən gödətsələr, onda nə yəyək? Dedi, onda xına vurun. Yəni, fikir verəsən bu hədislərə, Peyğəmbər s.ə.vələ mühavir eləyik ki, oxşamayasan, tərq olar. Onları oxşamayasan. Çünki oxşamaq sonra aparır əqidənin oxşadır. Oxşamaq çəkir. Ona görə qadaran ilə bir şəriyyətimiz. Bədlədi ki, nə var ki burada? Avamdır, bilmir. Oxşarlıq aparır sonra olan əxlağını oxşadır. Sənə elməsində övladımı aparır. Cəmiyyətdə aparır. Məyyən bir hissəsin altı, məhv olub gedir. Ona görə qardaşlar, Peygamber sazı deyib ki, səhqalınca uzadın, Bıqlarınızı gödəldir. Düz-düzdür, indi bizə e, bələ eləyən vahabi deyirlər. Bu da indi vaxtla, bu da göstərək, alam, cəmat alamdır, aynındır. Ona görə, lakin cəmat salatdaşdıqca, inşallah, güzələcək. Düz, indi şaxta bubaya olarsaq qal, şaxta bubaya amma müsəlmanı olmaz. Sən şaxta basan, olar. Özün də indi Allah bilə hansıdır? Santa Claus bu, ingilis şaxtasıdır, babasıdır, yoxsa... Hə, yoxsa uruş şaxtı babası, özlərdimlə hansı şaxtı baban götürək. Bəzi evlərdə Santaqo İngilis gəlir, bəzi evlərdə isə uruş gəlir və salam. Deməli, qardaşlar, onun görə həmçinin, biz irəli gedirik qardaşlar. Həmçinin qardaşlar, məsələn Peyğəmbər s.a.v. buyurub ki, oxşanmağa görə hədislərdən həmçinin məsələlərdən biri Peyğəmbər s.a.v. buyurub ki, günəş batanda, çıxanda namaz qılmayalım. Güneş partanda çünki o vaxtdı etbərašlar ibadəti verirlər, yəni günəşə ibadət edənlər. Yəni oxşar məqsəd. Fikirləsən? Bunlar hamısı qardaşlar, işarələrdir. Buna görə ehtiyatlı olan özüni, alevi, əqrəbəvi qonşularını qoruyub və dəvəti ilə başlasal yavaş-yavaş, Allah Subhanahu taala bizi eşidənə, eşidənə faydalanardan etsin. Allah Subhanahu taala xalqımıza hidayət Allah Subhanahu Bizi sabit etsin, Allah s.ə.q. məçidimizi asılmanın kömək olsun, Allah s.ə.q. ki o məçidimizi bağlı və ya məçidlə bağlı açmaq istəyir, mani olursa, yarab Rab, onları cezalandır, Yarab Rab, onların evlərin bağla, ya Rab, onların qəlblərin bağla, ya Rab, onları elə xəstəliklər verir ki, onların şəfatı bu dünyada topulmasa. Əgul əzəbə əstəxfurullah və ləkum, və ləsə ilə müslimin min kül əzəm, əstəxfiru, innəhu huvəl qafurur rəxim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين إباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء في القربة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي جائدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون